Slavă sovii 244 a 244-a Duhului Cunoștinței. Aleluia, Slavă, Ție, cele Celes, Duhul al Cunoștinței, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ochii verzi de viperă ai celui viclean dintre ramurile de măslin ale gândului nostru l-ai alungat. Aleluia, Slavă, Ție, Împărații cele Duhul al Cunoștinței, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ochii de păcură din gândul păcatului tu, în ochii de lumină, ne-ai schimbat. Aleluia, slavă, ție, împărat, te cereți, Duhar, tăi, vin și-ți mulțumim, fiindcă ochii albaștri de îngeri ne-ai dat, ca să vedem cum daruri ca de crin în calea noastră ai semănat. Aleluia, slavă, ție, Ceresc, Duhar, tăi, vin ți împărat, te cereți, Duhar, cunoștințe, și îți mulțumim, fiindcă ochii roșii ai mânii cu preoapere dorului i a alinat și la vadul durerii ne a ajutat. Aleluia, slavă, ție, împărate, ceresc Duhar cunoștinței, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ochii vineți ai celui plin de pismă, ca pe niște frunze uscate, cu scutul tău i-ai scuturat. Aleluia, slavă, ți împărate, ceresc Duhar cunoștinței, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ochii violeți ai celui violent, cu arma numelui Tău sfânt în jurul nostru i-ai împrăștiat. Aleluia slavă ție, împărate ceresc, Duhul al cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ochii galbeni ai celui ucigaș ne-au încercat, dar tu lumea ce, pentru lumea tăcerii ok, ne-ai dat. Aleluia slavă ție, împărate ceresc, Duhul al cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin ochii minciunii cel viclean ne-a înșelat, dar tu cu o rază, adevărul ne a arătat. Aleluia slavă ție, Împărate Celes, Duhal Cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pupilele de beznă ale Regelui Întunericului, cu harul tău de la noi, l-ai îndepărtat. Aleluia slavă ți Împărate Celes, Duhal Cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ochii de gheață ai celui zgârcit cu focul legii iubirii, ei ai ars și el a plecat.